la microfon este preotul Valeriu care va aduce cu multă bucurie iubiți ascultători programul I032 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditația asupra Cuvântului Lui Dumnezeu cu care ne vom începe astăzi programul se află în versetul 5 de la capitolul 3 al Evangheliei după Ioan. Verset pe care îl vom citi îndată, după ce mai întâi o să vă mai citesc o scurtă istorisire, o poveste coreană. Se numește Omul cu un singur ochi și Omul cu doi ochi. Spune că treia odată pe o insulă un leneș numit Seki, De dimineață și până seara stătea lungi pe o rogojină ruptă și tot bodogânea. Ei, hey, ce tot bodogâne sechi, îl mustrau oamenii, mai bine te-ai apucat de o treabă. Dar Seki zicea... Zile întregi rostesc rugăciun rugându-i pe zei să mă scape de sărăcie. Cum îmi vor auzi rugăciunea, cum îmi voi trimite zilei fericirea. Și iacă a aflat sechi într-un rând că pe o insulă din apropiere locuia oameni cu un singur ochi. S-a bucurat alenușul și și-a zis în silea lui, a, zei mi-au auzit rugăciunile, mi-au trimis fericirea. Îndată mă duc până la insula oamenilor cu un singur ochi, îi momesc pe vreunul dintre poziții aceea, îl sui în barcă și-l aduc aici. Vecinii o să -mi mire și o să mă întrebe, ce îmi mă nevoie de un om ca ăsta? Dar eu am să-l vâr într-o cușcă și am să-l arăt pe bani. Oricine va- dori să vadă, să-mi plătească pentru să vadă. S-a urcat și un barcă și a pornit către insula din apropiere. Cum a ajuns la țărm, cum a văzut ceea ce căuta. Un om cu un singur ochi îi venea în întâmpinare. O, oh, ce fericire, bogăția vine singură către mine, se bucura în sinea lui Sechi. Și leneșul cel viclean s-a plecat frângându-se de mijloc înaintea omului cu un singur ochi și a grei cu zâmbet prefăcut. Mulți ani de zile am visat să întâlnesc un om atât de plăcut ca dumneata. Omul acela cu un singur ochi s-a uitat, plin de luare aminte, cu singurul lui ochi la sechi și a răspuns cu vincios. Da, și eu am visat toată viața să întâlnesc un om plăcut ca dumneata. Atunci leneșul cel prefăcut, necinstit, a spus... Rogute, vino și cercitează în casa. Suie-te în barcă și îndată o pornim. Omul cu un singur ochi i-a răspuns și el. Da, cu multe mulțumiri îți primesc plăcuta ta poftire, dar uite, te rog frumos ca înainte să-mi cinstești dumnea ta Rudele mele vor fi nespus de încântate să te cunoască. E, bucuros să-ți trec pragul, a spus Echi gândindu-se. Hehe, <laughs> lasă că mâinei să fii un cușcă și banii de argint au să încurgă din toate părțile. Abia a intrat Sechi în casa omului cu un singur ochi, că frații aceluia l-au presurat și au început a striga într-una pe cât puteau. Priviți, are doi ochi, ce mai arătare? De unde a ieșit?" Vă spun îndată, nu mai legați-l bine," a poruncit stăpânul casei. Nici nu a apucat sechi să clipească și s-a pomeni legat burduf. Atunci omul cu un singur ochi le-a spus fraților lui, Bucurați-vă, am scăpat de sărăcie." Vom vă o asta cu doi ochi într-o cușcă și o vom arăta pe bani. Oricineva vrea să-l vadă pe omul cu doi ochi să ne plătească. Niciun ceas n-a trecut și sechi se afla într-o cușcă. Cei de pe insulă se zoreau de plătutind din să-l vadă pe omul cu doi ochi și fiecare plătea stăpânului câte un ban de argint. Așa și-a sfârșit zilele leneșul sechi. Iată ce se întâmplă uneori cu cei care sapă groapa altuia. Aproape că nici nu mai e nevoie să o spun, cine citește Biblia știe că și Scriptura ne spune același lucru. Cine s-a pe o groapă, cade el în ea. Cuvântul Domnului Isus care spune, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, rămâne valabil și se aplică indiferent că vrem să-l recunoaștem sau nu. Și tot ceea ce facem oamenilor, primim și noi înapoi, fie bine, fie rău. Făcând bine, Slujim Dumnezeului binelui, care nu va întârzia să ne binecuvinteze cu răsplătirile lui. Făcând răul, slujim Dumnezeului răului, care nici el nu va întârzia să ne dea și el din toate ale lui. Ce are și el mai bun? Întunecime, nenorocire, păcat, groază. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca din mesajul care ne stă înainte, să învățăm să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, ca prin El să te putem sluji pe Tine care ești Dumnezeul oricărui bine și al oricărui har și prin aceasta să ne atragem asupra noastră toate bine cuvintele pe care ni le-ai pregătit în Domnul Hristos spre slava ta și bucuria noastră. Amin. Nu poți merge dintr dată, sus și jos, sus și jos Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 5 al Evangheliei după Ioan, capitolul 3, care sună în felul următor. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Iisus lui Nicodim, un fruntaș al iudeilor, un învățător al legii, care venise noaptea la Domnul Isus să stea de vorbă cu el. Dar nu numai lui, ci prin răspunsul pe care îl dă lui, Domnul Isus ne face cunoscut și nouă, singura cale, singura posibilitate de a intra în împărăția cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu, fie într-o inimă, fie într-o adunare, fie peste tot pământul, fie în întreg universul. Dumnezeu nu stăpânește acolo unde este stăpân păcatul sau firea păcatului. Deci, mai întâi se cere înlăturarea păcatului, a firii păcatului și a oricărei lucrări deavorești și apoi își așează Dumnezeu scaunul de domnie al împărăției sale. Nimeni nu poate intra sub stăpânirea lui Dumnezeu, adică în împărăția sa, dacă se află încă sub stăpânirea sub împărăția păcatului și a firii păcatului. Ci numai după ce ai o fire nouă, a lui Dumnezeu, după ce te-ai lepădat de firea ta din a lui Adam cel Căzut. Iată de ce trebuie să avem naștere din nou. Domnul Iisus spune, deci, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu! Ai spune, nu poate! Domnul Iisus a spus, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din apă și din duh, adică nașterea din nou, înseamnă nașterea din cuvântul viu al lui Dumnezeu care este asemănat cu apa, fiind chiar apa vieții, și apoi din Duhul Sfânt. Nu e vorba deci de apa materială. Nu se poate da naștere unei ființe dacă un om viu se unește cu un mort. Duhul nu se poate uni cu apa materială, care este moartă, și să dea naștere unei făpturi noi, duhovnicești, ci numai unirea a două părți duhovnicești, adică învățătura adevărului, reprezentată de apa via cuvântului lui Dumnezeu, și Duhul Sfânt, numai acestea pot da naștere făpturii celei noi din Dumnezeu în omul care, prin credință și pocăință, a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Un credincios explica lucrul acesta, apa și duhul, în felul următor. Apa preînchipuie puterea curățitoare, dar mai întâi puterea osânditoare a cuvântului lui Dumnezeu, care trezește omul la pocăință sinceră.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 Nicodim s-a împiedicat de partea materială, dar a trebuit să audă ce este născut din carne, este carne. Deci nu trupul este cel ce se naște din nou, nu este aici nici sufletul. Trupul păcatului a fost desfințat, spune la roman 6 cu 6. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit carnea cu patimile și dorințele ei, scrie la Galaten 5 cu 24. Ce este deci nașterea din nou? Nașterea din nou este zămislirea unei făpturi noi în omul care crede în jertfa Domnului Isus, făptură pe care n-a avut-o până în clipa predării lui în brațele Mântuitorului. Datorită ispășirii făcute prin moartea Domnului Isus, toată ființa omului de până aici este îngropată în moartea lui Hristos și trup și suflet, iar Duhul este cel ce se naște din nou prin lucrarea lui Dumnezeu. Duhul omului pune apoi stăpânire și pe trup și pe suflet. Ce înseamnă oare a umbla în Duhul și a fi înnoit în Duhul? Oare nu înseamnă că Duhul omului este născut din nou? Cei ce stau în afara nașterii din nou sunt morți în păcatele și fără de regile lor. Deci nașterea din nou are loc la nivel de Duh, în Duhul omului își are loc această înfiere adevărată. Acest Duh înnoit, care n-a existat până în clipa nașterii din nou, este omul cel nou, așa cum este arătat în scriptură, omul cel din lăuntru, făptura cea nouă. Credinciosul trebuie să trăiască necurmat în înnoirea Duhului, așa cum este arătat la Roman 12 și în alte locuri. Înnoirea aceasta este totuna cu creșterea omului cel nou. În omul cel din lăuntru, în Duhul înnoit, acolo este locul unde lucrează mâna lui Dumnezeu pentru creșterea noastră, pentru părtășia noastră cu el și pentru a deveni împreună lucrători cu el. Singura cunoaștere a lui Dumnezeu care are valoare duhovnicească este aceea care ne vine prin descoperirea Duhului Sfânt în Duhul nostru. Când Dumnezeu începe să-i dea omului o lămurire despre sine însuși, nu începe cu mintea lui niciodată. Nu în mintea firească a omului se naște cunoașterea lui Dumnezeu. Credința creștină, îmbrățișată ca o filozofie, un sistem de adevăr sau învățătură morală, poate avea cu ea un simbol spre un ideal înalt, dar ea nu va produce înnoirea vieții niciodată, așa cum se întâmplă numai prin nașterea din nou. O cunoștință mare despre Sfânta Scriptură, o pricepere exactă a învățăturii creștine, un loc pe care îl deții în lucrarea lui Dumnezeu cu tot ce poate da înțelepciunea lumii sau darurile naturale, o prezentare interesantă a conținutului Bibliei, o pricepută mânuire a feluritelor ei aliniate, toate acestea pot să umple viața firească, fără însă să se treacă dincolo de ea și fără a hotărâ pe oameni să facă un singur pas în afara hotarului morții duhovnicești. Poți fi deci mort duhovnicește, cu toate cele de mai sus, dacă nu te naști din nou. Raționament, argumentare, uimire, emoție, interes, voință, entuziasm, înflăcărare, a nu, cu acestea nu pot să intre oamenii în Împărăția Lui Dumnezeu. Nașterea din nou, aceasta e singura ușă. Și pentru a se naște omul din nou, trebuie ca Duhul să dea naștere vieții. Această naștere din nou aduce cu ea tot felul de destoinici noi. Printre cele mai însemnate amintim o putere nouă și deosebită pentru a cunoaște și a înțelege pe Dumnezeu și lucrările Lui. Mintea omului, în cazul acesta, este secundară. Duhul este primul. Omul nu poate avea nicio legătură cu Dumnezeu, nicio cunoaștere adevărată a Lui Dumnezeu, decât pe baza Harului și prin nașterea din nou. Această cunoaștere nu este firească, ci duhovnicească. Astfel, cei ce s-au născut din nou au devenit copilași prunci în Hristos. Ei trebuie să învețe totul de la capăt, fiindcă pentru ei toate lucrurile au devenit noi și acum toate vin de la Dumnezeu. Este o nouă formă de cunoaștere. De acum încolo, mereu trebuie să învețe să trăiască viața aceea nouă, să umble în înnoirea omului cel din lăuntru, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cel născut din nou, printre alte semne văzute, are și pe acesta. Ascultă și se supune în totul cuvântului scris al lui Dumnezeu și nu este teamă să părăsească toate învățăturile și rânduielile religioase care sunt străine de adevărul cuvântului sfânt sau sunt amestecate cu tradiții și datini omenești. Cel născut din nou, având Duhul lui Dumnezeu, Pricepem îndată ce este Duhul lui Dumnezeu și ce este din altă parte. El este sfânt și nu poate primi decât ceea ce vine de sus din Dumnezeu. În versetul 6, versetul următor de la Ioan, capitolul 3, Domnul Isus explică lui Nicodim în continuare: Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este Duh. Dacă Domnul Isus numește moștenirea noastră din strămoși, carne, aceasta nu înseamnă o disprețuire a trupului nostru. În cuvântul acesta sunt cuprinse mai degrabă pornirile noastre rele. Aceste porniri rele nu pot fi biruite prin puterile noastre, de aceea a trebuit ca El, Marele nostru Mântuitor, să-și dezbrace slava cerească, să ia trupul nostru de carne, și să ne răscumpere prin marea sa jertfă de pe Golgota, câștigându-ne harul unei noi nașteri din Dumnezeu. Orice am face noi, fără nașterea din nou, nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Astfel de încercări nu pot arăta decât neputința noastră de a ieși din felul nostru egoist și păcătos la lumină. Chiar Elie, prorocul, a spus, nu sunt mai bun decât părinții mei. Prin educație cu mijloacele pe care le are lumea, omul nu se poate schimba în om ceresc, în om nou, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oamenii născuți din nou sunt de altă specie, specia lui Isus. Prin educație pot fi înfrânați, dar nu schimbați, la fel ca și animalele dresate. Un articol interesant se poate citi în ziarul scânteia din 20 august 1978 la rubrica Faptul divers. Articolul este intitulat Un lup mielușel. Iată un fragment. Spune că paznicul de vânătoare, Ioan Șofert, din Bârghiș, Sibiu, poate fi văzut prin pădurile de care răspunde însoțit de un lup, pe care acesta l-a crescut cu multă grijă la casa lui încă de pe când era pui prăpădit. Acum, namil la de lup, este tot așa de credincios ca un câine. Numai odată și-a dat în petic. Trecând împreună pe lângă o turmă de oi, lupul a un miel, dar totul s-a terminat altfel decât în poveste. Pasnicul a reușit cu multă trudă să scape mielul de la pieire. Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba! Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Trebuie, deci, naștere din nou. Din vechiul Adam nu poate intra nimic în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, deci nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi un lucru pedos ca dintr-un ou de găină să iasă o cioară sau un uliu. Fiecare făptură se naște după specia, după felul ei. Firea veche, din vechiul Adam, care este numai rea, dă naștere la cârduri de păcate. Ea nu este împăcată cu Dumnezeu și nici nu poate să fie. De aceea gândurile și lucrările ei sunt pline de răzvrătire și de ură împotriva lui Dumnezeu. Firea cea nouă însă nu poate să păcătuiască pentru că este născută din Dumnezeu. Ea poartă roada sfințeniei pentru că este sfințenie. Viața cerească din noi produce păsări cerești, ca gânduri sfinte, dorințe sfinte și fapte sfinte. Ea nu poate să scoată păsări necurate, cum ar fi viclenia, pisma, fățărnicia și răutatea. Firea din Dumnezeu, care ne este dată prin nașterea din nou, este atât de curată ca Domnul însuși. Ea trebuie să se arate în viață și îl face pe credincios după chipul lui Dumnezeu, după felul lui de a fi. Da, avem nevoie de nașterea din nou și aceasta se face prin Duhul lui Dumnezeu. Că acest lucru este cu putință, o mărturisește ceata oamenilor duhovnicești, care au ajuns prin harul Domnului Iisus la o viață nouă. Creștinii adevărați au parte pe lângă prima lor naștere și de a doua naștere, căci în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimeni decât prin nașterea din nou. Sfântul Maxim, Maxim Mărturisitorul spune așa, Cei născuți din Duhul se cunosc după roadele Duhului, căci cel născut din cineva este asemenea celui care l-a născut. Cel născut din Duh este Duh. Prin carne, după cum s-a spus mai sus, se înțelege nu numai trupul propriu zis al omului, ci toate pornirile lui păcătoase. Deci este vorba de omul întreg, trup, suflet și Duh. Totul este carne, adică omul natural, mort față de Dumnezeu prin păcat, care nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou Cuprinde întreaga ființă a omului, duh, suflet și trup, aducând în el o făptură nouă. După cum s-a zis în versetul 5, lucrarea nașterii din nou are loc în duhul omului și apoi, încet încet, sub puterea și lucrarea Duhului Sfânt, pune stăpânire peste întreaga lui ființă, la fel ca aluatul care dospește încet încet toată plămădeala. Se face până la urmă că întreaga lui ființă poartă pecetea veșniciei a stării de cer. Omul născut din nou devine tot mai duhovnicesc, pe măsură ce crește făptura cea nouă din el. La versetul 7, Domnul Isus, văzându-l atât de mirat și surprins pe Nicodim, îi spune Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Cuvintele acestea se potrivesc poate și unora dintre noi, care se miră auzind despre nașterea din nou. Cuvântul Domnului Sus trezește mirare în omul firesc, care caută să-L înțeleagă prin mijloacele cunoscute de El, ceea ce este cu neputință și de aceea nici nu-L poate pricepe. Acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie primit așa cum este prin credință și apoi, după nașterea din nou, va fi înțeles tot mai bine în măsura creșterii duhovnicești. Un înțelept spune așa, tot cât se poate simți prin cele cinci simțuri trupești, totul e minune, dar fiindcă omul simte neîncetat lucrurile trupești, de aceea nu se mai miră. Așa ar trebui să se întâmple și cu cele duhovnicești, să trăim în ele, să facă parte din noi înșine, ca să nu ne mai mirăm. Nicodim, acest învățător al lui Israel, deși mare cărturar și distins teolog, nu înțelegea vorbirea duhovnicească a Domnului Isus. El era carne și de aceea nu pricepea lucrurile Duhului și se mira de vorbele învățătorului Isus. Domnul Isus spune, trebuie, trebuie să vă nașteți din nou. Plumbul, tot plumbul rămâne, orice ștampilă ar avea pe el. Schimbarea formei din afară nu înseamnă și schimbarea firii a naturii. Poți să torni plumbul în forme de bani de argint, dar nu poți să faci din el argint. Singura schimbare care poate să ne mântuiască este schimbarea inimii, a structurii, iar această schimbare trece peste puterile omenești tot atât de sigur, pe cât de sigur este că omul nu poate să schimbe plumbul în argint. Când vedem într-un om o schimbare în bine, ne bucurăm și ne minunăm. Dacă însă inima lui rămâne aceeași, atunci schimbarea nu este decât turnarea de plumb topit într-o formă deosebită mai frumoasă. Când însă inima unui om se schimbă, atunci putem să strigăm, aici este degetul lui Dumnezeu, fiindcă numai Dumnezeu poate să schimbe plumbul în argint. Trebuie să vă nașteți din nou, spune Domnul Iisus. Și ce este mai puțin decât atâta, nu este de ajuns. Păcătosul speriat, tot păcătos rămâne, ca și câinele speriat, el se întoarce iarăși la ceea ce a vărsat. Și ca și scroafa spălată, ea se tăvărește iarăși în mocirlă de câte ori are prilejul să facă acest lucru, pentru că oricât ar fi despălată, spălată, scroafa rămâne. Domnul Isus spune, deci, trebuie să vă nașteți din nou. Acesta este singurul leac împotriva păcatului, să ai o altă fire decât aceea care a avut-o de la început. Câte vreme nu se schimbă inima, numai partea de afară a blidului sau a paharului este spălată. Adevărul în lăuntru... Iată ceea ce dorește Dumnezeu și până nu este dăruit acest lucru, rămânem sub mânie. Fiecare hoț se face om cinstit, spânzurătoare, dar dacă ar fi slobod, ar prădea cea din tâi casă care i-ar ieși în cale. Teama nu este pocăință. Un păcătos poate ajunge fățarnic prin frică, însă rugăminți blânde pot să-l aducă la pocăință și la credință. Dragostea îblânzește. Și Harul schimbă. O, de-a lucra Dumnezeul Harului așa cu fiecare din noi. Să te naști din nou, spunea Billy Green, înseamnă în final un început absolut nou și nu o modificare a vieții, nu întoarcerea unei foi, nu adăugarea unui nou atribut, aspect sau capacitate, ci un lucru atât de radical încât prin el urmează ca noi să fim cu totul deosebiți de ceea ce am fost. Nimeni nu este exceptat, și nimeni nu poate înlocui cu altceva această înfricoșătoare realitate. Apoi continuă: Spre rușinea sa și în dauna societății, Biserica Modernă a părăsit într-o mare măsură acest mesaj al nașterii din nou. Ea propovăduiește schimbarea socială și nu concentrează totul asupra singurului lucru care rezolvă problemele omenirii, și anume omul schimbat. Problema de bază a omului este spirituală, nu cea socială. Domnul Isus spune deci, trebuie să vă nașteți din nou. Este interesant că Domnul Isus a spus aceste cuvinte lui Nicodim, un devotat conducător religios instruit, care trebuie să fi rămas năucit la auzul ei. Dacă Mântuitorul Hristos i-ar fi spus aceasta lui Zacheu, care a fost un înșelător de frunte în lumea sa financiară, sau femeii de la fântână care a avut mai mulți bărbați, sau tulharului de pe cruce, sau femeii prinsă în preacurvie, ar fi fost ușor de înțeles. Știm că aceste persoane aveau nevoie de o schimbare, dar iată că Domnul Isus a spus aceasta uneia dintre cei mai mari conducători religioși ai timpului său. Să ia aminte cei religioși, aceia care au studiat Biblia în școli, dar care n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus prin care să ajungă la nașterea din nou, aceștia zic să ia aminte, căci nimic nu poate înlocui nașterea din nou. Ei trebuie să se nască din nou, trebuie să vină la Domnul Iisus în chipul cel mai simplu, să se pocăiască așa cum s-a pocăit Zacheu, să se smerească așa cum s a smerit Nicodim și să se lepede de sine și de tot ce are ca Petru și ceilalți apostoli. Dar tuturor celor ce le-au crezut, celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, acelora le-a dat dreptul să se facă copii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Nașterea din nou este în întregime lucrarea lui Dumnezeu în omul care are de cuvântul său și care îl primește. Iubiți ascultători, facă Domnul ca acest îndemn al Domnului Sus, porunca Lui să găsească răsunet puternic în inimile noastre și toți cei care sunt nenăscuți din nou până acum să nu plece din fața aparatului înainte de a primi nașterea din nou din apă și din duh, așa cum au fost explicate. Iar cei care am primit nașterea din nou, Domnul să ne ajute să trăim ca adevărați născuți din nou. Cu aceasta, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului I032. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Ce zẹt spun, ta, pe calvar și totuși pentru tine ia a din zadar noi multimodal poisons of the worshipbird pecaks